А також наші потенційно революційні знахідки треба відзначити гарною вечерею. І горілочкою. Як гадаєш, Петере? Гарною вечерею в Лонгілі? Тут таке буває? Виявилося, що буває. На Суходолі товариство зайшло до симпатичної дерев'яної хатинки з вивіскою Рували Герет